І Бальтазар розповів від самого початку, як усе сталося. Професор слухав-слухав, поки Бальтазар не скінчив, і нарешті вигукнув. — Чи я сплю, чи не сплю? Відьми, чаклуни, феї, магічні свічада! І щоб я повірив у це безглуздя? Ах, любий пане професоре! — перебив його Фабіан. Коли б ви хоч трохи поносили фрак із короткими рукавами та довгими полами, як носив я, то ви б ще й як усе повірили. Еге ж, сказав Моштерпін, штерпін, еге ж. Все це воно так, еге ж. Мене зачарував потворний чаклун. Я вже більше не стою на ногах, я, я ширяю під стелею. Проспер Альпанус прийде до мене. Я полечу на Метеликові. Мене причеше фея роже Бельверде, патронеса Роже Гоже, і я стану міністром, королем, імператором. Він почав стрибати по кімнаті, кричати, радісно вигукувати, аж усі почали побоюватись, чи він, бува, не збожеволів. Нарешті він. Цілком знесилений упав у крісло. Тоді до нього підійшла Кандіда з Бальтазаром. Вони сказали йому, як щиро кохають одне одного, кохають понад усе, як вони одне без одного жити не можуть. І так зворушливо говорили, що мож Терпін аж заплакав. «Робіть усе», – сказав він, схлипуючи. Робіть усе, що хочете, дітки, одружуйтесь, кохайтеся, голодуйте вкупі, бо я не дам кандіді ані гроша посагу. — Щодо голодування, — сказав Бальтазар, усміхаючись, — то я сподіваюся завтра переконати вас, пане професоре, що про таке ніколи не може бути й мови, бо дядько Проспер Альпанус уже давно потурбувався про мене». «Переконуй, – сказав знесилено професор, – переконуй, любий сину, якщо зможеш. Але завтра, а то я з божеволію, голова мені трісне, коли я зараз же не ляжу спати. Так він і зробив.